بسم الله الرحمن الرحيم باب في الاقتشاد في العبادات باب دې په بيان اقتصاد کی پہ عبادت کی بعضی کتابونو انہوں کی او دے اور بعضی کی عبادت دے اقتصاد وی درمیان رویتا فی العبادتی فی ادائل عبادتی درمیان روي دي کوي سختی دي سړې نه کوي ځکه د سختاي سره د اوروګت سړې نشي چلي دي قال الله تعالی فرمایلي دي الله تعالی چو چتولوي نه اللّٰه <سؤال> د دیپو مراد او مانابه نه خپوهي ما انزلنا عليك القرءان لتشقاق و انذر لي قل مو پتا و نه چې ته تکلیف او مشکت کې واقي الله حبیب و دوم رودری دو د شپیا چی قدمو نم مبارک و پر سیدل او او دردو چې دا خلق اسلام اولن قبلای الہ العالمین بدی آیات کې حبیب تد دوار او خبر مبارک وای مده کافر مبارک ځان پریشانه او مشقت کې چوا مدمر عبادت کو جټولش په ویخي او خپه مبارک مو پړسيږي وقاله تعالی او فرمایلي دي الله تعالی چو چد دې یریদুল্লাহو بکوم لیوشرا الله اراد لري پتا سودا سانثیا چر روز کې بیمار شو یا مسافرو نده لیق روج اخریو قضا دی رو گرزی ویراد لر یلا پتاس دا سانتیا ولا یرید بکم العسرہ اویرادن لر استاس بارک د تکلیفا لکر او تکلیف دے جہاد دے نکو جدی کی لدي ک راغلي ان یو مقطالن فاف ورو و ناندرض د جمعد د کاافرو سره نرو جقيي یو روایت کې داسمرراغ ان کو قد دنام من عدو کو هو اقالكم وایتاسو دشمن تنځ دی شویې نکو جکای دا ډیر تا قوت ور دي تاسو د پاره الله تعالی انھا ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم دخل نبي عليه الصلاه والسلام ورد النشء او په بيبي باندې غورتا حجره مبارکه تا و عندها امراتون نود الله د حبيب د بيبي شريو جنا نوا قال من هذه طل حبيبي دا شو دي قالت هذه فلانه تو الى فلانه ايدا تاجو کور من صلاته ها را یاد لوي تديده مزن شرا دور دور مون زنا کوي دور دور شوګيري کوي قالم قالم ذال الله حبيب من شيء عليكم بما تذيقون پتا شو لازم دې د وسو طاقت مطابق عبادت کوی فوالله قسم فالله یمل الله الله په ثواب در کولو کې ستړي کېږي حتا تملو تر دې چې تاسو په عبادت کولو کې ستړي شئ وکان حب الدین او اور محبوب الدین د اللہ حبیب تماما و مشاہب علی هاغ چیا می شوال کای خاوندا غی پدی ای لغ عبادت کای خو ہمیشہ کای لغ عبادت کای خو ہمیشہ کای نذا الله حبيب منه فرمایله چې د وسو طاقت مناسب د سره عبادت کئ اګه د وسو طاقت نه سیوا کو نیوش په بو کی دوش په بو کی پدره مش په بستړې وی د دې لګ عبادت او د وس مطابق مانا مقصد دا چدا امیش وی اجی دا واسنه بار کې نو ډیر زمانه بیا باندې ادم نشي چلي دي متفق علیه د مشکله الفاظ او معنا در تکي مصنف رحم الله و ما کلمت نهین و زجر تا کلمد مونې کول دا او درठلو دا وما نالا يمل الله إلا يقطوع ثوابه نبندوي الله سواقفل عنكم دتاسنا وجزامالكم بدل دامن نستاس ويعاملكم معاملة المال ويعاملكم معاملة المال او معاملن کئتا او شرم معامل د استړی کی دن کی حتا تملو تر دې چ تاسو مستړی شئ فت تر کو نو عمل بفر دی فیم بغی لكم مناسب دی تاسو تا انت اخزو چرونی شئ اعمال نما او تو دی کو نه چ تاسو وی تا قتل ری ادوام دامی شوالی علیه باغی لیدوم ثوابه دید پارچی امیشه وی سواب داللہ لکم تاسو تا وفدلو علیکم او امیشه داللہ فزلوی پتاسو بانیم وانانس رضی اللہ تعالی عنہ قال دے فرمائی جا راغیو ثلاثت راحت اندری کسان إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم <سلام> كورنود و بیانود النبي كريم عليه تا يسألون عباده النبي صلى الله عليه وآله وسلم دیتپوش کولود عبادت نبی کریم صلى الله عليه وآله وسلم په خیر وورګل چې د خبر وکرې كانهم تقالوها هم ت قاللووهته به ويګنی چې د را لګو ګړو شمرولو لږ خپل فهمته دته خواب ډیررووي. وقالوا دایو انا نحنو کم دیکیو منغا من النبی صلی الله علیه و وسلم و سلم در مرتبه د نبی کریم علیہ السلام نا عقد وقد غفر له اوشک بہنہ کرش ویو تما تقدم من ذنبی یغشران د تیر شوی دایدا لاز شونو وما تا خراش رسوری قاله هد هم یوما نار چې دیم فوسلليلي له بداً مزبه کومټله شپشا وقاللهخربللوواناسو مده هررا زما میشه رووجسم وله افتې کو ج کوم منا وقاللهخر بلويانه ته زرون مسا او زې شد د زناانهلهجو فلاته زهوج ن کابه نه بجارا غلی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایلیهم ویتا فقال فرمایلی ان تم الذین اعطاسوا هک سانئی قلتم کذا وکذا چتا سداسیدا سی فرمایلی نی اما خبر شی والله قسم پر الله انی بیشک دل اخشاکم لله اَمْ حَرَّىٰ لِذِي قِنْدَاسُ نَا اللَّهُ نَوَاتِ قَكُم او اودير فرزگارين دتاشونه دي الله <سؤال> تا لكن ني اسو لكن ز چيم سرد دمر تقوا ودي نام زمارو جمي وفترو کو جكومم ووسل لي مزم کو و ارقد و دکي گمم واتزوج النساء اما زنانم پنکاحونو غسنی فمر رغبان سنتي چاش زماذ سنتو نمخواڑولو دین اپ لتقوا پر ازګاری او دین لټهی فلسمنی نو دې زمان نده د دې درو صحابه کرامو نومم باز شارحینو ذکر کني ویو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو بل عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ انہو آدرہم عثمان بن مزعون رضی اللہ انہو اے دیئی اینا نحنو بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم زمونگ دے پیغمبر سرس مناسبت دے دا غیخ و مخ کے رسط و حرس اللہ او زموږ خوسماب شوي نهدي په تاسو کې د ټولو نه زیات ځد الله نهېګم او د ټولو نهلوته قووادار ځیم زما د سنتطرري کې مطابق منې کملونم کوي چا چې زما د سنتتوونه اراو کو مښې واړو نو دیسره د دې زمانه نه متفق علیه دیو جنګور ټول شپاو ټول رز بسړې ته عبادت نه کوي د د بچو حکم نه او د د بیبي حکم نه د سره شوک ملاقات ل راضی دا غي حکم نه عن ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ روایت ہے عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشریفک نبی کریم علیہ الصلات والسلام فرمائے لنی خلق المتنفعون حاله کل متنتون و دا تقلو کولو والله تبا بربات شل او دااکنی درې پیر ای شریت کې سختی نشته او دی سختی کوي متنتون معنا د تک متقون المتعمقون چې <تصفح> دې تعمق کوي سختي کوي په غیر د زید سختۍ کې هي سختي کوي بغیر د زید سختۍ کې المشددون سختي کوي په غیر موضع التشديد بغیر د زید سختۍ نه د سختینه بغیر زه نشتا او دې په سختی کوي نو دای بارکی ویری چې د انسان حلاک او تبا کو ډېر لوی مشقت دا حدیث مخالفت کوي فہرکار کې د درمیان روی ترغیم دې د درمیان روی تا تاس شه دې ترغیب اغورا متناطع چاته وېچ دې زیاته مبالغه کای کامل وی ک یا ک دیو جنه د شریعت په مسالو کې دا شریر باری کای تتلل دا دهره خلقو کاری چې عمل سره سوا ستن بس شریعت آسان دی او دی کې سره تشدد دین کای وان النبي عليه وترى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه قال الله حبيب وهي ان الدين يسر बेशक دين سامنے دین اسلام آسان نه ولن يشد وَلَيُّ شَعْدَ الدِّينُ إِلَّا غَلَبَهُ وَلَيُّ شَعْدَ الدِّينَ دَا دِينِ یا منصوب دے یا مرفون دے اے سختی نشی کے دے پا دن کے تشدد نشی کے دے پا دن یا سختی او تشدد نکي او شړې په دين کي الا غلبه مگر دين په غالب کيږي او د مغلوب کيږي فسددو نتا سوني غلا ر اختيار کي وقار بو درميان روي اختيار کي و او خوشال شئی وستعینو او مدت و غاری دا اللان دی بادت با کولو کی بالغدوت و الروحا سهر او ما خام وشئ ام من الدلجا او سشئ دشپینا پس لگ درزی د دینکار دارنگي مازی د دنکار او د شپې پسې سکي رواه البخاري او د دې حديث روايت کړي دي امام بخاري رحم الله او په روایت دې امام بخاري کې دي دو حقلا ربان روان شي پنيره وقارب درمیان روي کوي وغدو وروه ساری وخت دې دین کار کوي او ما ذکر کوي وشي عمر او س شي د شپيو تیارنا القصد القصد ای لازم رونی شئی درمیان روی لازم رونی شئی درمیان روی تبلو نو منزل مقصود تب ورسی گئی او من زری مخصوص سده تر مرغد الله عبادت و بندگی او, دا اللہ او دا اللہ بندگی کول او د الله رضا او جنت حاصل او همیشه و د الله په عبودیت او بندگی ری کې لګیا ای قاول و دین دا هيا علا ما لم يسمى فاعله بانه او رویان منسوب ان د روایت منصوبم شوه ورویه او روایت شد علی و دد دین آهدن ارگز سختی نه کئی دید دین سرے اوتن مگر دین پی غالب کی او دا قول د رسول اللہ صلی اللہ علی و سمی اللہ غلبه اے غلبه دین و دین پی غالب شی وعجزا وعجز شی ذالک المشاہد دو دغا سختی کونکے عن مقاومت الدين عن مقاومت الدين د مقابله د بس کمزور شي او دين غالب شي د کمزور شي او دين غالب شي لکثرت ترقي هي دوجد ډېر والی د لارو د دینا زقد د دین لار ډېر زیات دي د دین لار ډېر زیات دي والغدوه شيرو اول النهار دا منزل سفر دا اول رزته وي ور اوهت اخر النهار دا اخر درزه ته ودلجت اخر الليل دشبي اخرت وي وهذا استعاره دای استعاره دا وتمثيلو استعار مثال و معناه معناه سوا استعينوا مدد غاளை استعينوا على طاعت الله عز وجل مدد غاளை پتواعد دا اللہ عز و جل بلا مال پا مال کول سر فی وقت نشاتکم پداسی وقت کی چتاس و تسوی ای زلت خوشحالی وی او خضر مفارق دی عبادت در تخوند و لذت در کوي و فراغ قلوبکم زن مفارق دي بهیس و پداسی طریقات استلی زون العبادہ چتاس دې عبادت وکول و باندې لذت او خند او مزه حاصل نه وي ولا تص امونا او چتاس ستل شي وينې وتبلو غونا او رسیدي مقصودکوم مخصوص تاسو ته کمانل مسافر لک سنگ مسافر الحازک وخيار يسير دي سفر کوي في از الاوقات دي اوقات کی ساری یوشې بوکا ماسپخینې یوشې بوکا د شپې یوشې با سفر یو کو ویسرې هو هو او حرام حاصلوي دی ودا بتو هو شړلې د فغیر بغیر د یوقاتنا فیسل المقصودا د اورسیږي خپل منزل مقصود تا بغیر تعبن بغیر د ستدی والنا اکنی اوزر یه سواروی ستڑی کو اشپار از روان ده نو پا دوی مرز بساروی ده دو گرزی دونی سوار لئی نو دی بده شان نمگڑ پا تیشی منزلی مقصود تبو نرسی والله علم اللہ خپوئی نگور دبنده مسال ورکو داغ سوار لئی سرا چی داغی دو سو طاقت مناسب پی سفر کې او دمم ور کے وخو سران تم ٹیم ور کے ناغه برو غره مټه یو تب په منځلي مقصود ته ورسي اکه نش پاو ورز دي په مخکړی نه خوراک پرواکه نه د وګو نده آرام نیو منزل بو کی خوا ساروه او شورلی به تبا شي اته به منزل لي مقصود ثو نه ورسيږي نو ګره کې شپه جا شوګی را کا دويمم شوګی را کی خپدره مبه بیماری پس عبادت ته فاتشو عقل غل کین نو مرغ به کئ او پدی طریقې و دې تر مرغ د الله عبادت او بندگیو کی او منزل مقصود ثواب او رشیگی ثوانان سن رضی الله تعالی انهم دانش رضی الله عنه روایت ته دہی سرادنش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلی وآلی وآلی وآلی مسجد تا مجد نبوی تا فا اذا حبل ممدودن ناسا پیو رسی راز ورند شوی وان بین الساریتین پمند دوستنوں کی فقال ما هادا الحبل ویسد دا رسی قالو هادا حبل لذینبا دی فرمائلی ویدار سیدد زینب بی بی با دی وی مراد تی زینب بنت جحش ده چې د الله او حبیب په بیانو کې واه بازی هم نو بنت جحش ذکر کړي فقالوا هذا الجبل اسد رسی قالوا ذا جبل لزينب وی دا یو ر سید ده زینب بیبي بی ربي الله تعالی ان ها دا 파را اي عبادت کای फायदा فتورت ګلچي سستی پکې راشي او بدن کمزورې شي تعلقت بهي بیا دي سردا سيون خلی او پدی په سہارا او د دې په تکیا کار کئ فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى حبيب صلى الله عليه واله وسلم فرمایلیو حلوه دار شیکو لاوکئ لی صلی احدوکم خام خام مذدی کی یوپتا شو کے نشاتو تر سوچ دیش وی ترو تا ژوی او عبادت پہ بوج شوه نه دی او بوج کی گی پنا فایضا فترکل چکم زوری او سستی پک رہا لا فل يرقد نود دیشی او ارام دیو کی او دومره تقل دی په ادت کې نه کوي ترسوو چې ړ په آرام دی او دورو په خوشاله بعد او تلاوت ویدی وی کې خووي ا کله چې بوت شو دربانې نواد د سړی لګ چوټی کويخوا شمتته فونهلی وانائش رضي الله تعالی عنها ان رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم قال قال الرسول صلی الله علیه و الی و سلم فرمایلی اذا انا عشاه دکم جوٹی و یو دتا سنا و هو یصلی و حال دلی مشکی فلی قدنو نو دشی حتا یذهب عنه النوم چووب تلاڑشی د کوم یو د تاسوونه اس والله چې مو کوې وه نه سنو د جوټی وي لا ری د ت پتنې لږي لاله یذهبو کې دیشي د لاړ شي لاله یزذهبو کې دی شي د لاړ شي یخبررو نو زان لکنزلی و خیری چرت شورو نکی حسین دو دعا پزه زان لخیری شورو نکی زکا خوب پی غلبکڑی متفقن علیهی نو دو جوٹو پا وقت کی موزدی نکی حسین دو دعا پزه چرت بددوائی زان تشورو نکی وعن بی الله جابر ابن سمرا اصواوی اس رضی اللہ عنہما قالد فرمائی کنتوم ازو سولی مضمم قولد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصلا اصول وعطول منینا فکان اصولاتوه قصدا مزم درمیانا و خطبتوه او خود در میان ورواه مسلمن قولو قصدن ای بین التولی والقصور پا مندو گدوالی او دلن والی کیوا نخوب انتحال اندوا چی سڑی دی په مقصد او مطلب پوی نشی انداسی اگدوا چی سڑی چې پا دی په ستڑی والی او ستو مانتی کیوا چاییم نو سنت دا چې خطبه دې مختصره وي دیو جن راغلی او غدمز د سړی او خطبه لندول داد د دا دا فقاحت نخرا نو اي موزوب وي او خطبه لندوي ته دي صحابینم د جابر رضی الله عنه کونیه دا ابو عبد الله ابو خالد دوالد نو میرے سمرا ابن جنادہ ابن جنلب د دو دوی والد دواړه صحابه کرامني او دا صاد ابن ابي وقاص رضی الله نور واردې نه په اخر وخت کې کوفي تلاړو اولته ډېر شي طالبان او شاګردانو ال توفات د د روایتنا یو سل شپک سلویخت ترسیدنی یو سل شپک سلویخت حادیث د جابر ابن سمرا رضی اللہ تعالی عنہو لمن قولنی دالوی جلیل القدر صحابی اده پشپک سپیتم هجری کی وفات دے ردی خپل واقعیا ذکر کای جما باد الله دا حبیب سره مشکو ہو دا غیب مزم درمیا ناو او خطبم درمیا نوا وان بی جوہیفا وہب ابن عبد الله رضی اللہ تعالی نو دابی جو حیفا فہ وہب ابن عبد الله رضی اللہ عنہ نے روایت قال قالے فرمائے اخر نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم رور ولی قائم کھڑے و نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے سلمان الفارسی پمند سلمان الفارسی کی وا بدردا او پمند ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ کی او دا بدر دا نندرځي ها او اي مير ابن عامر الانصاري فزار سلمان وبدردا ملاقات کړو سلمان رضي الله نو دا بدردا رضي الله نو فرا امم الدردا قتل امي دردا د غبيبي متبزلهن چداسي جامي ساده چوليوي او د کاروبار جاميه چوليوي او د زینت جامي نا چولي فقال دو ورته ولي ما شانو کي سي شانستا تا خو غندا او رمني جاميه چوري قالت الد ور توفير مل اخو كا ابو دردا ستارو ربو درد لاس له حاجت في الدنيا داغ سحاجت نشته په دنیا کې او دار قتنی کی روایت راغ لیفین ساید دنیا ای دا دنیا دا زنانا و بارک داغ سحاجت نشتا او ابن خزیمہ کی دارا غلی داغ دورز روجوی او دشپی اٹولش پی عبادت کئی فجاہ بدردار آغے بدردار رضی اللہ نو فسونا علیہو تو آمن فسونا علیہو تو نتیاری کو دی سلمان نزی اللہ عنو نفارتو آمد فقال له ورتوی کل خرافہ انی سوای منظر جدارن قال آغو فرمایل ما انا بی آکنن زخونن کنیم حتی تاکول تردی جتو خریم فاکل آغم خراک شورو کو فلمہ کان اللیلو حر کل چی دشبی وقت راي. ذهب ده لاؤ بو دردار رضی الله عنه يقوم دريدو فقال له دتهو فرمائل سلمان رضی الله عنه نم ودشا فنام ودشو ثم ذهب بيرا لاؤ يقوم پورته کیدو ففقال له نم بیا ابو دردار رضی الله عنه سلمان رضی الله عنه چودشا فلما كان من اخر الليل کلشوف اخر دشبی پشیمانی کی سلمان رضی الله انور تقیم الان نصر پور تشا فصلی یا جميعا دواڑو مشکل وون فقال له سلمان سلمان رضی الله انور تویلی ان لربک علیک حقا استاد ربم پتا حق عبادت او بندگی به کے و ان لنفسک علیق حقا او استاد نفسم پتا حق توام ورکے خود کی گیوا اسکا بک ہے ول اہل ک علیہ کا حقن او استاد بیبین پتا حق دے اگے ترازی دا اگے تپوش مکے او باز روایتو ک دے مل مبارک میراغی دے مل ممدرباں نے حق دے فاعط فی کل ذی حق حقہ و رکار خاون دا حق حق داغ فات النبي صلى الله عليه واله وسلم ابو الدردار رضي الله نور اغله او نبي صلى الله عليه واله وسلم تا پذكره ذالک له دټوله خبره د سلمان رضی الله نور الله حبيب ته ذکر کړي نو نبی عليه السلام مرتبي صداق سلمان سلمان رشتیا ویني ایا غیر اشتیا سلمان رواه البخاری د دې حدیث روایت کړي امام بخاري رحمه الله دغه یو دغه صحابي ذکر نه د تیر ابو جهفا وهب ابن عبد الله د دلوم ګونېدا بو جهفا د والدینو مې د عبد الله تعالی حبيب چې د دنیا نارخصته دوه نو دې وڑو کېو بالغ شوینو د علي رضی الله انصر سختمینا وا اوغه کوفی ته لګلو دغه وقوفه د دین مرکزو د په دواو یا ایمه کې وفات ده د دنیا 52 اخ روایت منقولي د دی, دی جليل القدر صحابينہ 52 اخ روایت نقل شوي او ده ماشومو ده اللہ د حبیب ده وفات پا وقتیم دیلا بلوخ تنه ده رسیدنیم او په کوفه کوفا که ول تیزان لکور جوڑ کرنیو او ده علی رضی اللہ انو دارو الخلافم کوفا و د علم و ده دین مرکزو دو دی علتا که وقتیر کرنیم اے دې د دوالو صحابه په منس کې د الله حبيب مواخات ور ولې جوړ کړیو اے یو مهاجر چې براغین سواری تبه والک ندا غټو ل خرچه او خورا کو اسکاق بدهن سواری برداشت کو لو دا بیبي او کتا غ د ساده او غندج جامې شونې وي د نن دام معلومه شو پرده دای خزي سره بک ضرورت خبري کی دي شي او روجا نافلي روجا دملمد وج نمازوله شي حضرت سلمان رضی الله انو عزت رغين نخرم جترا سرخ فراق کونکي نابودردا رضی الله نو روجما ته کاغه سره خراف اچار نفری رو جماعت تک داغې قضا بارکه دائمه اختلاف ده احناف دا وی چې بیا به قضا را دی باذ ایمه د قضا را لو قائل ابن ذیب اگر هغه د شپې پاسې د ټولش په عبادت کولیو ده او پښمنی کوي ورته اجازه تو فرماي او د الله حبيب سلمان رشتیاو صداق وسلمانو سلمان رشتیاوی دی یو ری واط کدا تراغلی سلمان افقه کا سلمان دتان زیات په هووی یو روایت واط کدا مراغدی د الله حبيب مرتضا سیوی څنګه چې سلمان رضی الله عنه ورته ویو نو ګره عبادتو کې شړې دی درمیان روی کوي ادا او شفقت دې کله سړې سختی کې سختاي او لډېر چلی دي نشي زياد نه زياد يوسور از يфтаغ ني مياشو چلي ابي ابسقيني او د عبادت مقصد يو ميا شو خال نه ده ذا خد الله حکم دې واعبد ربك حتا يا تيکل يقين ذخ پل رب عبادت او بندگي وکې د مර්ග پوری هغه راته د مزنم منق د مزنم نکول ناروا دي او چې ظلم او زیاتی د وجه نه منې کيتوله طریقه خه لکه یو بچي د شاګرد ټوله شپه نه فنونه کوي اته ورته ایدا سره پیش منی پښمنی کې بس او سورہ خاتقوا دا د مزنم نکول لدی بلکې د تا د عبادت یو درمیان روی طریقې سره خود نه کولې وانبي محمد عبد الله ابن امر ابن العاص رضی الله عنهما قالے فرمای اخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم خبر ورکړشه یو نبي کریم عليه الصلاه تا Yeah> anyway> ان یقول ذا ذوائم والله لا عصوم من النهار چ قسم پر الله خامخازما به درزه روز جوي ولا قومن الليل او خامخاز بطولش په عبادت کوم ما عشت تر سوچ جونه نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته فرمایلو ان تلوی تقول ذلک تاغ کسی چت دا سوی فقلتو لہو نو ما دا اللہ حبیب تو فرمائل قد قلتو بی ابی انتو امی رسول اللہ ما دا سوی لی مور و پلار می دتانی دا اللہ رسول قربان شید قارد اللہ حبیب فہنکا لا تستتویع ذالک تخود دی وصن لرے فَسُمْ رُوجَ نِسَا وَأَفْتِرَوْ كُوْجَ كَوَمْ وَنَمْ اُدْكِيگَمْ وَقُمْ مَوْرَىٰ پُورْتَكِيگَمْ عِبَادَتَّا وَسُمْ مِنَ الشَّهْرِ ای ثَلَا سَتَعِيَامٍ حَرَمْ يَعَشْكِ دْرِرُ جِنِسَا فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ امْثَالِهَا يَوْنِي كِي يَوْبَلَ سُوِيد وَذَال دا بوې په مثال د وجود ټولې زمانې قلت ما ویلې ان یو ثي قفذ افد ولمن ذالك قتل رم د غره دینه قال فسمي يوما یو يومين يورز رجک ود ورزکو جا قلت ما وی فهمي اتي قفذ ولمن ذالك زد دینه زیاد د غره تا قتل رم قال فسمي يوما وافتر يومن یو رز روجکا بل رز روجکا فدالک سیام داود صلی اللہ علیہ وسلم دا خروجود داود علیہ السلام وهو اعدل سیام وہو اعدل سیام او دا دیلی غرد روجو ذکای ورز بدن درو جی سرا دتی شون بلرزد کو جی سرا و فی روایت فی ورات کہ هو افضل الصيام دا غره درو جوننی فقلت انی اتعیق افضل من ذلک زد دینم دا غره قتل قتلرم نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلموی لا افضل من ذلك د دین غوره نشتا دغه وخت دا الله دا حبیب رخصت قبول نکو قال وای دیولینا کون قبلتو دا چی وځ چی ما قبول کړنې و دا چی وځ چی ما قبول کړنې و الصلاسه الیام اللتی غدری رزیغا قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم چه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلي وهب الي من اهلي و مهالي دا وتر محبوب و ما تا زمد اهل و زمد مالنا دا زمد اهل و مالنا ما محبوب و چه کرو سوده شو بیاغ خبر پر نه چې د الله د حبیب سری کړی وه او وسهطاق نو په یو روایت کې دا سر راغلی د الله هبي ورته لم ما خبر مات خبر نه د را کړی شو نهکه تصوم نهار چې شته چېته روژنی چې د ورځې تقوم ل له د شپې ټولش په ولاړی قته بله یا رسول الله. ما يقولن <تصفيق> لا الرسول دعاكم قال فلاتفلد سمكا سمرو جنسا افترك وجكوا ونمدكوا وقم اورا پور تكا فان لجسدك عليك حقا بيشك استاد بدنم طهقش نودي بدن تدي حق وركا وان لعينك عليك حقا استاد سترغم طهقش وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا أَوْبِشَكَ بي اسْتَادِ بِيبيم پتا حقشتا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا اسوکچې د ملاقات ترازی داغم دربان حقشتا وَإنَّا او زیارت تر ازيدي دا غم دربانې حقشتا وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَوْبِشَكَ كافي ديتا تانتسوم فیکل شهرین سلاثت آی آمین رووجین س پهه میاش کې درې پهین نه لکهک حس نه تنام سال تاله پهې نې کوي به یو پهلسوي فین نه ذلك ک یا دا خورووجې د میشهدي فشت نوما سختی کړی وه فش د دا یا سختی وکړ شو پهما کلته معویلې یارس د زمومم پزان کی قوت او طاقت قال سم سيام نبي الله داود روجي نس روجي د پیغمبر د الله چې داوود عليه السلام ولا تزد عليه او پدي جات والي مکا وقلت وما كان سيام داوودا ما فعلو سو روجي د داوود عليه السلام قال نصف الدهر نصف الدهر نیما زمانہ فکان عبد یقولو یقول هو عبد الله ابن عمرو ابن ناس رضی اللہ عنہ چې فرمایلمه بعدما کبیر فضدین چې بیا بوډا شوهو یا لې ثنی ا يرمان او قبل تو چې ما قبول کړي و رخصت رسول الله صلی الله علیه و علی وسلم اگر رخصت در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سختی نوی کړي او په یو روایت کې اله مخبر انک تسوم الدهرا آیا ما تا خبر نګرا کړي شی چتو روزی نې ستول عمر او تقرا القران او لول القران كل ليله هرش کې فَقُلْتُ بَلَا يَا رَسُولَ اللَّهُ لِنَا وَلَمُرِدْ بِذَالِكَ إِلَّا الْخِيْرَ او زمائر آدن دا پدی مگر دا خیر کالفا سن سوما نبی اللہ داودا نروج نیسا روج دا پیغمبر د الله د دا داود علیه السلام فَإِنَّوْ كَانَ عَبَدَ النَّاسِ آپَتُولُ خَلْقُكُلْ عِبَادَتْ بُزَارُ وَقْرَئِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَ پهره میاش کیو ختم کوا قلت یا نبی الله اذا الله پیغمبر انی اوتیق او افضل من ذلک زما وسو کا تھا قد دین دغورلی قال فقراو فی کل 20 واذا شل رزق ختم کوا قلت یا نبی الله اذا الله پیغمبر انی اوتیق او افضل من ذلک زما دین زیاد دغور وسمنے قال فقراو فی کل 20 پیز اپا لسو رزو ختم کوا قلتو یا نبی اللہ انی اتویقو افدول من ذالک زما دین امد غور وزد قال فقرعو فی سبعن و رزو کی للا ولا تزد علا ذالک او پدیزی آتو آل مکوا پدیزی آتو مکوا باشادت نوما شخصي کړي وافا شديد عليي شخصي را باندې وکړې شو وقاله النبي صلى الله عليه واله وسلم او مع ثنبي عليه السلام انک لا تدري طالب تنشتا لعلک يتول بک عمرن کی دې شو مردي وګتشي قال الصحابي فشرت وزا غرزه من الذي قالا خاغه ست چویل او ما ته نبی صلی الله علیه و الی وسلم فلما کبرت کل شی بډا شوم و دیتو زخوا کوم انی کنت داعی زقبلت چې ما قبول کړو رخصت د نبی الله صلی الله علیه و الی وسلم په اوری روایت کدا سراغلی و ان لولذک علیک حقن داول اعظم وفی روایتن پر روایت کی لا سواما من سواما لبد نشت د روجہ سوک چیمیشہ روجہ نیسی قاله ثلاثا دا خبر ادری پیری فرمائی لیوام روجہ نشت سوک چیمیشہ روجہ نیسی ادا سر پکی اخترونو او یا متشدیکم کو جکینہ ای می شیر او جوی دیوانه دې ته zarar او دا دې اب پورا و نشي وفی رواتنا حب الشیام اهل الله تعالی ديري محبوب پر او جو کې الله تروی د داوود علیہ السلام دی واحب الصلاه لله تعالی صلاه داوود او ډیر محبوب په موځو کې الله ته م د داود علی سلاو او السلام دی کا نامنسپلي لا بنی مشپې پې د شو یا په مصو او درې م سه پورته شو نام شو د شو پهګمڅ ک پهکان یوم یمن یو ورځ بې روژ وهوه یفتتیرو یومن بل رض به کووج ولا يفر اذا علاقا اكي کافر دشمن سر میدان کی مملاو شو نتیختاب النقولا بلکہ میدان کی برقرار بو ولا نو وفریعات پیروات کداسی قالا صحابی ان کہان ان کہانی ابھی پنے کا غستی و ما تھوالے زما امراثنیو ذاته حسب خوند دی اولوی نسب وا اے د لوی خاندان زنانا وکانا و د اسخر یتعهد کنته چد خبردار حاصلو انګور اكنت هو مناس و امرات و لذيه دا غخذي د بچي ای د خپلون ګور خبر به حاصلو لو ویسلوهن بالی ادینه به تفوش کول د خاون بار کی فتقول له ندی به ارتوی نه امر رجل من رجل خسړې د سړونا لم يتعلن فراشن اے زموں پ بسترے چ تخپ نہ دئی خے ولم یفتش لنا کنفن ولم یفتش لنا لم لمیت علنا فراشن داکن دا کہ نہ یواد پری دو خوب نہ پ بسترے ولم یفتش لنا کنفن او نید سرگن کڑے منہ تا پردا ای دای عبارتو شیدې د شوبته او بسترین مننه لم یکشف لنا سترن تعبیر یو کو پدی چیدې د جماو د شوبتن مننه فلماتوا مزعت انهود کم وخت نه چموور تراغلیو فلماتوا لذالک علیہ ارکل چوب د شی و لا خبره پد اسخر ذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو نبی علیہ السلام ته دا ذکر کړ او فقال اللہ حبیبی فقال القنی به القنی به بلا کما زور فلقیته بعد زورسرا ملاوش میں پس دین فقال کیفت تصوم وتصنگر وجنیسی قلت كل يوم من حر ورز حالله وقعې فختې مو ختم څنګه کې قته كل لت هر شپ کېقرآ ختموم د ک نه هو محسبب او ذیکې کل په ممثلله چې مکې تیررش كانقرواله بعض هلي او د چې لستب په بعضې حل د الصوع الذيغومسهغا. لو د من نهار نو دا پیششکله د اوورځ نه چې دشپر تهسان شي چې دشپ تهاسانه شي کوونه خفاې میل چې شي سانانه پهده د شپې دا را ته قووه کله چې رادهبي لرله چې مضبوط کی کمزور زورې به شواب به افتورا ایاما نسورا زی بے کوجی کی و احسوا او دارا زی بیش میرلی و سواما مثلہننا بیا بیداغی پا مثل رو جیونیوی کراہیت آئیت رو کشین دو جی دبت گنلو دین چپری دیوشے فارق علیہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ چی جوداشوی دے پاغید نبی علیہ السلام آ کلو هاذه روایت صحیحتن تا ټول روایتن سیدی معز و محافظ صحیحین غٹی صد دی پسیحین و بخاری و مسلم شریف کې و قلیل منها لگ د دینا غدی فیا حدی ما چی پیود دی دوارو کی دی نگور دی صحابیتیم در میان روی خولا قدوی پزان سختیو کا نرستو پا غیخ پیمانو ایو ای پا زنانو کی شرم او د دسلو په نسبت پا کار دی چی دیر ای خبر دی دبل مخ که سرگنده اینا دی صحابی لو گورا خاون بی رغبتی کوله لخو دی خبر سمرو مر پا طولا ابیاس خر تپوشو کو نو سمرا د کینای پان داس کی دي اظهارو کو صریح الفاظ کیونه وی پکنایا تو کیا غپویکو دی کیم دا وای چې سړی دي سختی نه کوي په عبادتو کی اگر شدید عبادت سره سمرش وو کو او د اخرت سره سمرش وو کو خدای الله حبیب د درمیان روی حکم ورته کړو وَيَحْبُّ الْعَمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ دير محبوب پاملونو کې الله تاغه مل ملچ سړې اميشه کوي اگر کدا ملګوي او جبس روزانه لگے آ نه روزانه کوي نو دا الله ته ډير محبوب دا ملونو نه عمل اگر چې لګدې خو اميشه نه وعن ابي ربي حنظله ابن الربيع الاسدي الكاتب يذ ليكن كه احدي كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دا يود ليكن كو در رسول الله صلى الله عليه واله وسلمنا دا يود الله دا حبیب دا لکن کنا دير صحابة سيو چایب دا الله حبیب دا لکن کول او اغای تا لکن وردن تا گوره گن صحابة دی کنی با یو اداش میره لیده ایدہ صحابی دویم ثابت ابن قیس ابن شماس دے درہم زید ابن ثابت دے او صلو رمش و رحبیل ابن حسن آنے او پینزم معاوی ابن عبی صفیان دے رضی اللہ عنہم او شپگم مغیر ابن شعبہ او اوم عبداللہ ابن زید او حرم ابن صلت او زبیر ابن الوام خالد ابن الولید اللہ ابن الحزرمی عمر ابن العاس عبداللہ ابن رواحہ محمد ابن سالمہ عبداللہ ابن عبداللہ ابن, ابن عبیع معیقیب ابن عبی فاطمہ عبداللہ ابن سعد ابن سرحل آمیری دارنګي تولها او يې يزيد ابن ابي سفيان ارقم ابن ابي الارقم دا ټول ابو يوبن سواري خالد ابن زيد دا ټول ليكون کېو د دا الله د حبيب صلى الله عليه وسلم د پاره نوګنو کسانو د الله حبيب ته سکني لیک لکنی یو پک دیمو قالې دے فرمائی لقینی ابو بکر ملاو شویو ما سرابو بکر رضی الله عنہو فقال کیف انت یا حنزلتو سرنگی تیہ حنزل قلتو نافق حنزلتو ماورتوی حنزلہ منافق شویدے قال سبحان الله ما تقول ابو بكر رضي الله عنه پاکیدہ اللہ لا ذات سوی قلت ما اللہ اللہ دا دا و نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الله حبيب سر يذكرنا بالجنه والنار منتنصیحت را کای پ ذکر کول د جنت او دور کعنا را عین تب و گنی مونګه فایذا خرجنا من عند رسول الله صلی الله علیه و سلم کله چې موږ د الله د حبیب د مجلس نه وځو عافسنا الازواج مشغول شو د بیبیانو سره ول او د اولاد سره او د او معیشت او سره نسینا کثیرا هیر کو ابو بکر رضی اللہ عنہ ورته فواللہ قسم بالله انا لنلقى مثل هذا منغم خامخ ملاوی غفم مثل الذي شرا فان تلقت انا ابو بکر نتلمزا ابو بکر رضی اللہ عنہ حتى دخلنا ثردی چور دن شو منغا علی رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم <تصور> فقلته معوينا فقا حمزل یا ررسون الله مناف شوې د حځله یاد الله ره فقاله رسول الله صل الله عليه وصلله وماذا تا دست د ووجنا قيا ررسون اللله ما یاد الله ر نکوون وندکهمونګ تاسو سر تځ کېرونا بناارول مونگ تنسیت که وی پاور او جنت سرکاننا رأی لعین تبا ویگنی مونگ جنت اوور پسترگو گورو پیدا خرجنا کلچ روزو من حندی کستاسو ده مجلسنا آفسنا لدواج و لولاد و دویعات مشغول شد بیویان و اولاد او دارنگی و دویعات او د خپل معی د اسباب و سره د خپلو چې د دا مالو دوکانوو سره دا دوات جمع د دو تون د چې دا اوس مکته وي هغې مشغول شو نسینا کكثيررن نومونګ هیر کوډیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تو فرمایا والذی نفسی بیدی پاغزات میں قسم بھی چروح میں داغلاصو گے لو تدومون کتا سو ہمیشوے علامات کونون علی پاغحال چئی تا سو پاغ زما سرا وفذکر یا وپ ذکر کی او پدی نصیحت کی له سافهحت کوملمهله کتو خا مخ مساافهبهکوله تا او سره ملاکو الله فرروشي کوم ستا سوپدي بسترو وفي تووق کومو پهې لاروستا شوکې ولاکنیا هنزلهتولیکنې هن لله سااعته نوساتن یو ساعت مما سری جننت بر یادوي دسترګوناندې بي او بل ساعت به پټو د زمکو د بچوبي بی بیا نو تلا سمرات دری کارتا دا خبر د الله حبیبو فرمائلا دری کارتے دا خبر الزکر کا او دا اللہ حبیبو فرمائلا ددی صحابی نمد حنزلا کونیت دے ابو ربعی د دو امر رضی الله انه په دور کې د قادشی په جنگ کې مشركت کړو او ګوره د دې قوت له ګوره د پیغمبر سره یو حال او کور کې بل نو منافق شوه دمر خوف الهي خوفه چې اباده شودیل تلالو د دې صحابینو اثر روایتونه منقولي سورہ اثر روایتونه د دې صحابینو منقولي او دا لري شان والا صحابينه پکااتبینو د وحي کې نه دې پکااتبینو د وحي کې اتا احادیث د دوی نه منقولی نو ګر دی کداوی چې او سات بد بچو سره مشغولی او یو سات بد اخرت او د قبر په فکر کې نو بچو سره پټو دکان حلال کار سره مشغولی دل دا منافقت نه بلک سات دفعہ راه د اخرت ته توجهونی چې کوم د قران او سنت په درشونو کې او یاد پیغمبر مجلس خو د خیر او برکات او انتها او پاکي کې وان ابن عباس رضی الله تعالی عنہما قالې فرمایې بينما النبي صلى الله عليه واله وسلم يخطب فمن ذي كجد الله حبيب خطبوي اذ اذا هو برجل يز اد پمند د دې چې د الله حبيب خطبه وي اې دا ټکی پکه پاتشال <سؤال> باز يقولو ربعي بكسر الراء ولسيديو بضم الهمزه وفتح السين وبعدها ياء مشدده مقصوره قولوا عافسنا وبالعين والسين المهمله دعا ابي نقتولي اي عالجنا ولا ابنا مشغول شمونغا وذيات المعيش دمعیشت غاس باب لوئی ابن عباس رضی اللہ عنہما وی قال بینم النبی صلی اللہ علیہ وسلم یختبو پمند دی کجید اللہ حبیب خودموی ادا ہوا برجل قائم نا ساپیوی کتو یو سڑے ولارو فسال عنو تپوسی تیوکو اددد نمو ددد ادردو سببی تپوسیوکو فقالو ابو اسرائیل ویدابو اسرائیل نے دیکھو نیاو نمیو یسیر او دا انسواریو نظر وید نظر منلے این یقوما فی دا چه دے بپنور کی ولالوی ولا یقع داو کی والله يز الله او د بهصورې نهتهلب کوي ولا تقلمو خبرې به نه کوي سمو او دغه شاند د بروجوي فقال النبيصل الله عليه والي ووسله مع الله حبيوي موهو ف تقلم د ته هوک و کوي نو خبرې دا زمو شریعت کې خبرو نه باندې دل نشتا دا کومک کې شریعت نه روجه کې دا خراب خبرو نه ب باندې خود خو خبرو نه باندې کې نا وليستر ذل او دې دي, دي طلب سوري او کې وليقدو کې دي وليوتم مس او وليوتم مس او مه او خپل روجه دي پورا کې رواه البخاري دې حدیث روایت کړي مام بخاری رحم الله د ګور یوشه شریعت کینی پزان به پزور سختای نه جوړې ته الله حبیب ذو رجید پورا کول او حکم ورکو چې روجدې پورا کی او خبرې دې بندای نه خبرې دې وکي سوري لدی کینی او کی دی نی دا کارونه د شریعت نه خلاف دی, دی او روزنهولو پورا کولې د شریعت مطابق دی صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد الی و